إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يبلد فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعانى به الأمة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 Mi smo u našem prvom predavanju na našoj medresi ili komentaru hadisa, Onda Tula Hkjama govorili o hadisu koga prenosi Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu od poslanika sallallahu alaihiho sallama da je rekao innamel a'amalu binnijat dijela se cijene prema namjerama. Pa smo govorili o tome hadisu, o propisima brojnim vezanim za taj hadis, no međutim, Neophodno je da se još jedan vratimo Na isti hadis I da pojasnimo još neke propise Koji su vezani za hadis In ne man amano bin i ad Djela se cijene i vrijednuju prema namjerama Budući da je to temel U obredoslovlju Bez koga se neće primati djela Pa je to ona prva stanica Koja sudi Ljudskim dijelima Papo Bude taj uvjet ispunjeni, ako bude ispravan, onda će i dijelo, inša Allah, biti ispravno. U protivnom, neće dijelo biti primljeno kod uvišenog Allaha ter Barakir Hoteana. Prenosi se od imama Šafije, imama Ahmeda, Alija ibn Medinija, Eddare Kutnija, Etirmizija, Ebu Dawuda i drugih da su kazali da je ovaj hadis a'malu trećina Islama, da predstavlja trećinu Islama. Kako shvatiti riječi ovih islamskih učenjaka koji su kazali da ovaj hadis predstavlja trećinu islama? Mi kada pogledamo ljudska dijela, oni se, ta se dijela mogu učiniti na jedan od tri načina, ne na četvrtom. Ili da ga čovjek učini svojim srcem, ili da ga učini svojim jezikom, ili da ga učini sa svojim udovima. To su ljudska dijela. Dijela srca, dijela jezika i dijela njegovih udova. Pa koji god čovjek rad ili koje god dijelo da učini, biva vezano za jedno od ove tri stvari. Ili manifestira se na jedan od ova tri načina. Koja su to dijela srca? Što to dijelo može činiti? Kako, kakva to dijela čini srca? Straha bojaznos bogobojaznost, klas nada, to su sve dijela srca. Zadovoljstvo, riba, da je čovjek zadovoljan sa Allahom te barak i otala gospodarom i sa poslanikom, salallahu a.s.v. vjerovjesnikom, sa islamom vjerom, to su sve dijela srca. Dijela jezika su zikr, učenje Korana, dova, nasihat svome bratu muslimanu i tako dalje. To su sve dijela jezika. I treća stvar, jesu dijela šta? Udova, kao namaz, kao batanje kamenčića, na hađu, kao palap i sl. tome, kao džihad na Allahovom putu. To se znači dijela uudova. U redu. Kada znamo sada da se ta dijela dijele, se ta dijela dijele, U tri skupine. U koju skupinu pripada inne mel a'manu bin nijat? U djeva U prvu skupinu. E sad znate zbog čega je to srećina islam. Zato što znači ovaj hadis sudi djelima srca. Koja imaju svoj rad, Koji sam spomenuo. Imam Buharija je kazao Nema u sunnetu poslanika sallallahu alejhi niti korisnijeg, niti boljeg, niti brijednijeg, niti sažetijeg hadisa od ovoga. Inne mal al-amali binniyat. Sve taj hadis objašnjava, jer to su najgonije riječi Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme kojekaza. Nismo spominjali da se u jedno i predaje navodi inne mal al-amali I većina predaja je došla u ome kontekste. Ili verzija ova hadisa. A u jednoj se predaji kaže Inne me ne amalu bi nije. Znači prvo, djela se vrijednuju prema namjerama. U množini dijela namjere. A ovdje u drugoj verziji došlo djela se vrijednuju prema namjeri. Kako dijela prema namjeri? Množina pa jednina. Zbog Zbog čega? Kažemo neki islamski učenjaci, to je došlo zato da ukaže ljudima ta jednina, da je mjesto nije ta, u srcu. Da ne bi čovjek mislio da to nije i srcem, i jezikom, i mozgom, i ovim, ne, nego da je to došlo da se nije donosi srcem. Pa je zato došlo inem na malovi nije, djela se cijene prema, znači, nijetu ili prema namjeri. To jeste da je namjera čovjekova u njegovom srcu. Govorili smo i kazali da je nije uvjet za ispravnost nekog djela. I da neće djela biti primljena bez nijeta. I da čovjeku pripada ono što na nije ti. Taman to i ne uradio iz šarijetski opravdanog razloga. Kada nam nijeti djelo dijelo, kada ne uradi, ispriječi se između njega i činjenja toga dijela neka prepreka, on ima nagradu za ono, znači, što je nijetio i što je naumio da učini. A kada bi tako sa druge strane učinio djelo koje je legitimno i koje je propisano šarijetom, a ne bi ga nijetio, ne bi imao nagradu. Čovjek izlazi iz džamije i svako daje se da I on stavio ruku u džep i šta je našao u džepu stavio. Ništa nije nijetio onako. Nema nikakve nagrade to. Tomu se ne broji kao nagrada, jer nema nijed. Da bi to bilo, da bi bilo nagrađen za to i da bi se to smatralo i baletom mora imati znači za to nagradu. U redu. Da za jednu stvar, za sve njene dijelove treba poseban, pojedinačan nijet ili je dovoljan jedan nijet za sve? Na primjer. Da li brijedi općenit nijed čovjeko kada čini neko djelo. Kao imam koji drži hutku pa ide đe na minbar i priča o opasnosti alkohola spomine ajetaj hadisa koji zabranjuje alkohol i kazna onima koji pripadaju koji konzumiraju alkohol i tako dalje i tu hutku spušta čovjek koji je lepokoren svojim roditeljima pa se pokaje. Imalo nagradu za to. To je hapti, gledaš hutku On nije nijetio to. On je nijetio da priča o čemu? alkohol I da ljude odvrati od alkohola i od toga zva. Nije nijetio da čovjeka učinio. Ali se ovaj pokajao, on ima nagradu, jer je to opće nijet. Ili čovjek priča kako je zabranjeno jesti metak siročeta, pa se je čovjek koji jede kamrtu. On nije pričao o tome, ali ima nagradu zbog opće, zbog znači svoga opće nijeta kakav je fina čovjek koji napiše knjigu za učenike srednje škole i onda nađe obični čovjek poljoprivrednik negdje tamo u knjižari kupi tu knjigu i pročita i koristi se i ima li za to. Ma onju nije pisao za poljoprivrednika, onju je pisao za učenike srednje škole. No međutim ima nagradu jer je to općenit mjeri. Pa koga se koristi do toga inshallah taala da ima znači nagradu. Također nije nam pravi razliku između Adeta i ibadeta, između običaja i obredoslovlja, da znamo razlikovati kada će neko djelo biti adeta, a kada će neko djelo biti ibadeta. Pa na primjer, čovjek odlazi u trgovinu da kupuje namjernice za svoju kuću, za porodicu, da ih nahrani. Dvojica odu, jedan kupuje i kao i obično, uđe u trgovinu i iz trgovine. I kupi i donese to kući, bez ikakvog nijeta. A drugi uđe u trgovinu i nije ti time da hoće da nahrani svoju porodicu. Da obskrbi svoju ženu i djecu, oca, majku i tako dalje. One koje izdržava Pa ima nagradu za to. Pa su dvojica ušla i učinila isto dijelo. Jedan ima nagradu, drugi nema ništa. A šta je to što je razlikovalo hodnji? Šta je to što je presudilo koji će imati nagradu koji neće imati? Nije te znači presudio i dođu ništa drugo. Isto čovjek, koji na primjer oženi se. Ne nije ti ni tom ženim, samo se oženi. Svako se ženi pa se i ono ženi. Da se kaže da je oženio. No međutim, drugi dođe pa se oženi sa drugim, ovaj je drugi nijet opet, da sačuva svoju ženu na nemoral. Pa treći nije da izdržava svoju ženu. Pa četvrti nije da dobije dobro dijete, pa peti nije da ga odgoju islam, pa šesti nije da poveća broj muslimana, pa srednji nije da pokaže ljudima pravednost islama, islamskog braka, lepotu islamskog braka i tako dalje. Ima nagrad za sve to. Jedan se oženio i nije to samo ženiku, ima nagradu za ženiku, ali nema nagrade za ove druge stvari. A čovjek kada se ženio, nijet i ove stvari i ima nagradu svega, toga i se ženio. Pogledajte kako nijet može, jedan nijet kom može preokrenuti jedno djelo. I šta može učiniti jednog dijela? A sve stvar nijet. A sve se ne vidi. Zbog toga je ovaj hadis jako bitan, ima jako veliku vrijednost, zato što se ove stvari ne vide. Pa će čovjek doći na sudji dan, dvojica čini nista djela, vira uvijek skupa. Jedan imati brda dobrih dijela, drugi nema ništa. A šta je razlika pola između njih? I šta je napravilo razliku između njihovih djela? Nije. Ove se jedino izuzimaju mi kažemo kada čovjek čini neki ibadet, ade, neki običaj, s najetom ispravnim, onda ima nagradu. Kao čovjek na primjer sjedne da jede, da se najede da bi mogao jačati svoje tijelo da bi mogao šta obavljati namaz da bi mogao postiti, da mogao džihadovati, da bi mogao učiti i tako dalje. Ima nagradu. Pa mu taj njegov adet, taj običaj jela i pića i stavanja divaju i vade tko da lađeša. Pa naveče kada legne, hoće da se odmoni, da bi bio spreman da ustane da kajna noći nama ili da uvijek u čikuran i tako dalje. Pa još legne pod abdestom. Pa kada se god naveče preokrene lijevo ili desno, melek dovi za njega gospodaru moj, oprosti mu, gospodaru moj, smiluj mu se. Ima nijet da se time odmori, da može Allah u tabarak i otala ibadete činiti, onda, znači, za svaki taj znači san i za svaki taj odmor ima nagradu, jer je nijetio, znači, nijetio je taj adet da mu bude ibadet. Osim adeta koji dođu u formi ibadeta, imaju neki adeti koji dolaze u formi ibadeta, ali čovjek neće sa njima ibadete, nego hoće adete. Kao, na primjer, čovjek čuje Neku čudnu vijest. Pa kaže Subhanallah. Zvuk čuđenja. I to se navodi u sunetu poslanika, da bi, kada bi se čudio da bi kazao Subhanallah. U redu, jel to je Ima li za to riječ? Subhanallah? Što znači Subhanallah? Slavljena kaja Allah. U redu, ima li čovjek nagroda za to? Nije. On nije, nije pio ibadet. On nije, nije pio ibadet. On je to jednu najeti koji je izletla subhanallah, on to nije nijetio. Je čovjek cijeli dan da stoji da viće Allaho ekber, Allaho ekber, a ne želite ime velišće Allaho ekber, to mu ne koristi. Jer to što kadeš u ime čega, zbog čega to govoriš. Tako je ovdje. Rekao subhana Allah. No međutim, čovjek čuo nešto što ga raduje pa kaže alhamdulillah. I srca, zbog te radosti Što je znači desilo se to zahvalio Allahu te barake, takav ima nagradu jer je, znači niyetio tim svojim djelom niyetio je ibadet je znači da veliča odišenog Allaha te te taala u hadisu se dalje kaže wa inna li kulli imrin ma nawa i svakom čovjeku svakoj osobi pripada ono što je da niyeti U redu. Da li u ovo ulazi i kada čovjek ostavi neko djelo? Ovdje se kaže da svakom čovjeku pripada od djela ono što učini, što je namjerio i što je naumio. U redu. Ako ostavi neko djelo, da li isto to ulazi i to u nijet? Čovjek na nijet da neće koristiti drogu. Ima ne navrži za to. Ima. Ali nema svakva. Čovjek, u stvari god ne čovjek koji koristi drogu, pa na nijeti On ima nagradu. Zbog Allaha Đerašanu, ima nagradu zbog da je ostavio. Ali čovjek drugi, nikada mu nije palo na on droga. Nikada. Nikada ga duša nije privukla drogi. Jer duša čovjeka vuče, braćo, cenjene sestre, ka jednom zlu. Neko voli alkohol, Neko voli nemoral, neko voli laž, neko voli krađu, pa ga duša vuče ka tome. Onaj ko voli krađu ne pada mu naom da pije alkohol ili da jede svinsko meso. E to duša radi, duša čoveka vuče ka jednoj stvari, a šetan ga vuče ka svemu. E tu je razlika između duše i između šetan. Jer šetanom je samo da upadneš u zlo... Dok duša ima znači, jednu određenu stvar, jedan, određen, jedan određeni segment gdje čovjeka i hoće, znači, da počine ono što je zabranjeno. Pa drugi čovjek ovaj nikada nije vidio droge, niti mu je kad pala na pamet droga, niti je kad razmišljao drogi i ne čini drogu. I malo nadred za to. Nema. Jer on nije na nije pio ništa, niti ga je duša vuklaka tome, niti se ono dupiro, nema, znači, ništa od toga što znači što je ostavio. Jedino... Allahu, dragi, da ovdje čovjek na nije ti, da neće činiti sve ono što je Allah te barak i u tala zabranio. Da će se kloniti svega što je zabranio, i droge, i alkohola, i sve, u tom slučaju bi možda mogao imati nije nagrade za ono što je nijetio. Ali, u protivnom, znači, neće imati neće imati nagrade u ovom drugom slučaju. Pa tako ko ostavi nepokornost Allahu te barak i u tala zato što se boji ljudi, Ili zato što nema mogućnosti da je čini, on nema nagrade. Već bi imao nagradu, znači, samo kada bi to on sa svojom voljom i svojim izborom ostavio znači, bez toga da se boji ljudi ili da ne može, znači, učiniti taj gdje. Kao, na primjer, čovjek koji je, koji je nijen i sjedi u društvu gdje se ogovara. Ogovaraju svi. A on nije. I on bi radio. I on bi sa njima. No međutim ne može. Ne može progovoriti. Ima li on nagradu zato što ne ogovara? Nikad. Nema. Jer on ne može. Njemu je, on je spriječen da čini to zlo. Čovjek iz neke islamske zemlje gdje lahko ne može doći do nemorala. Ne čini nemorala. Zato što nema para da iziđe u Britaniju i do Ameriku. Takav nema nagradu. Jer on to nije nijetio. No međutim da čovjek nijem sjedi u takvom društvu i čuje i da ogovara i kaže Subhanallah, da sam da me Allah žal učinio da mogu pričati ja bi osudio njihov postupak i ne bi ogovarao. Ima li nadred? Ima, zato što nije ti. Zato znači što nije ti da ne učini ono što je Allah te barakotala zabranio. Ovdje ima jedno jako bitno pitanje koje se veže Nijet. A to je da li je obaveza da nijet bude prisutan od početka rada određenog dijela. Kad počinješ sa njekim dijelom, da li taj nijet mora biti od početka? To je jedno pitanje i drugo je pitanje da li mora čovjek da zadrži taj nijet tokom čitavog dijela radiš neko dijelo, koje je narod što duže prirode, da li tokom cijelog tog dijela moraš imati nijet kod sebe? Ne su još ga nikada izgubiti iz vida. Što se tiče prvo da li je čovjeku dozvoljeno i da li treba imati nijet od početka dijela, islamski učenjaci kažu ovdje da imaju tri slučaja ili tri načina da se neko dijelo zanijeti. Prvo je da nije pretekne djelom. Drugo je da nije bude uporedo sa djelom. Počinješ nijetiš djelo i počinješ ga. I treće je da nije kasni za djelom. Ne može biti četvrta situacija. Jedna od ove Može biti jedno četvrta da nema nikako nijeta. Prvi slučaj kada čovjek nijeti nešto prije nego što počne sa djelom. Ovdje se gledamo koliki je vremenski period između nijeta i početka djavnika. Pa islamski učenjaci kažu, ako je vremenski period veliki i ako je prošlo vremena dosta, onda mora čovjek ponoviti taj nijet. Ne vrijedi mu taj nijet. Kao, na primjer, čovjek nije pio da ide abdestiti. I krenuo. No, međutim, komšija pozvori na vrata prije nego što ono počeo počeo s abdestom. I uđe komšija i popio kahvu zajednički i ručaju zajednički po priče i, i komšija ode. Je li to duži ili kraći prekid? Duži prekid. Pričali su već, sjedili određeno vrijeme i tako da je to sveć smatra dužim prekidom. Takav mora doći sa novim lijetom. Ne vidimo više onaj stari lijet. No međutim, komš, čovjek ne nije tio da ide uzeti abdest i prije nego što će ući u abdesthanu Telefon zazvoni. Ondi gne slučaj javi, slučalicu javi se komšija, kaže, eto komšija, ja bi tebe došao danas posljedik Indije zijaret, ako nemaš ništa protiv, nema ništa, bujru mehlano sahlan, dođi i spusti slučalicu. I ode okupatilo, u Abdeshanu. Može li Abdeshanu bez nijeta? Može. Je to je kratak period. To je bilo minut, 2, 3, par minuta. Kratak je znači period, kratak je prekid. I njemu je ispravan onaj prvi nijet koga imao. Ne mora, znači, doći sa novim nijetom. Ovo bi, znači, bilo vezano za prvi slučaj kada nijet pretekne neko dijelo. Tako pa je premenski period duži i veći, onda mora doći sa novim nijetom, a ako je treći, onda mu vrijedi taj prvi nijet. Druga situacija jeste da nijet bude uporedo sa djelom koga čovjek čini. I ovo je najbolja stvar. I najčišća za čovjeka. Da počinje sa nekim dijelom i da ima nijed. Tada kada je donio nijed, da počinje rad, znači uporedo. Ali ne smije zakasniti nijed sa dijelom i za dijelom. Nego uporedo i to je najbolji slučaj i najbolje je tači da se tako čini. stvar jeste da nije kasni za određenim djelom. Da čovjek počne određeno djelo i onda nakon toga namijeti. Naprimjer, čovjek izlišao iz žamije i dao 100 ili dvjesta ili trista maraka u sanduči. I nakon toga kad je došao u kaže, pa suhano, zbog čega, to nisu načno kao zekljati. Nek' bude zekljati. Ne može. Ti to dao. Ono što si nijetio, za to imaš nagrodu. Ako nisi nijetio, ništa nemaš nagrode. A ono što si zanijetio, ne možeš više ohrenuti. Jer si to dao i tad si mora imati nijet kod tog davanja. Mora nijet preteći djelom. O inna mali kuli imrin manja, čovjeku pripada ono što je nanijetio. Jesi ti nanijetio da to bude zekad? Nis. Pa ne može biti zekad. Nego će biti onda ono samo zašto si ga nanijetio. I bilo koje je drugo dijelo. Zato je jako bitno da se nije donese, znači, uporedo sa dijelom ili neposredno prije, prije činjenja nekog dijela. Ovdje imamo drugo pitanje, a to je da li je obaveza čovjeku da tokom cijelog tog dijela ima nijet kod sebe, da je nijet prisutan. Islamski učenjaci kažu da nije obaveza čovjeku da bude kod njega nijet prisutan tokom činjena dijela. Bitno je na početku da ima nijet, a nakon toga ako se nijet izgubi, Ili ako uđu neki primjesi u nijet, kaže Hape, Mohađari drugi, da to neće smetati. Neki su govorili da hoće, da će umanjiti od nagrade i tako dalje, ali je bitno čovjeku znači da na početku ima nijet i nakon toga ako izgubi nijet samo, ne uđu nekakve primjese, to neće smetati sigurno. Njegovom znači djelom. Pod nas ima, bar pod nas u našem kraju, ne znam drugim djelojima Bosne i Balkana, Ustavljeno mišljenje je da čovjek kada uzme abdest da mora mislut na abdest. Ako ne misli na abdest, to kvari abdest. Jedna od stvari koja kvari abdest samo kod bošnjaka nekih i nikoga više na zemlji, koga kod islamskih učenjaka jeste to da čovjek kada uzme abdest da mora mislut na abdest. Znači kada uzmeš abdest, to znači ovako, kada uzmeš abdest Sahat vremena prije namaza, moraš ti sahat vremena sjetiti i sam sebi ubeđivati da imaš abdest. Ti imaš abdest. Jesi. Wallahi imaš abdest. Sigurno imaš. Ablest. Nisi ga izgubio. I cijelo vrijeme moraš biti snaods. To je nemoguće. To je odrečenje za čovjeka više nego da radi kaj teženički post. Da sam se ubeđivao pokoji majkus. Ne samo to. On dođe i stane na namaz, a sega mora obživiti da ima abdest. Pa ćeš iz namaza s abdestom, ali bez namaza. Jer ti moraš cilog na namaza sebi ubiti kako imaš abdest i misliti na abdesta, nemaš na namaz, pa ćeš idit iz namaza brez abdesta. To je nemenovodno. To niko nije kazao da islam Već, znači kada se uzme abdest, čovjek više ne mora mislati na abdest i ne mora imati više nije, taj nijek je bio dovoljno na početku činjenja, znači samog tog dijela. Imam šatija radijallahu te'ala anhu je rekao da ovaj hadis in amalu bin nijat ulazi u 70 poglavlja pika. Kako to? Kako to da ovaj hadis ulazi u 70 poglavlja pika? Nismo kazali da ovaj hadis razdvaja adete odibadite. Pa kada čovjek uzme abdest da se rasfadi, a neće abdest koji im će kranjati namaz, može li kranjast takvim abdestom namaz? Čovjek uzme abdest, a nije, nije tijel abdest koji je popisan legitiman šarijetom za namaz, može li kranjati namaz abdestom? Ne može. Pomišljenje većine je izvam Jer nije, nije tijel abdest koji mu gledi namaz. Čovjek da sedaku i da zekljati. Evo poglavlja u koje ulazi. Kod abdosta, kod namaza, da li je parz, da li je podne, ili hindija, da li je podne, parz, ili je podneski sunet i tako dalje. Znači ulazi u svata poglavlja, pa kaže imam šaplja, ulazi u 70, poglavlja, fika. Tako održi čovjek koji stiče za nje, Da li se znanje da bi ljude poučao vjer i da bi on bio pokoran Allah'u džel nevala, ili je učio to znanje da bi se rastavljao i da bi ljudi upirali prstom u njega kako je učeni, kako zna i tako dalje. Znači, ovo su sva trapovoglavlja u koja ulazi znači, ovaj ovaj hadis. Čovjek se na primjer kupa za džumu, da bi imao nagradu kupanja za džumu. I drugi se okupa zato što se uznovio. da ima nagrad, drugi nema. Pa ulazi, znači, i to. znači, zadire u svata poglavlja i kako je spomenuo, imam šafija, kada bi Allah tala. Isto tako, gledajući, jeli, kako nijet ima ulogu, kada bi čovjek, kada bi čovjek ubio lopova, a htio je da ubije nevinu osobu. Čekao je negdje u mraku čovjeka koga je htio ubiti bez razloga. Pa najšao čovjek koji je ubio nekoga i zaslužio da bude ubijen pa je pobjegao od halipe. Pa ga ubije. Ima li on nagradu zato što ga ubio? Nema, on ima kaznu. Jer je on htio, on je namjeravao da ubije šta? Osobu koja je nevina. Pa je ubio slučajno koga? Lopolo iz zločinica no međutim nema nagrad zato jer nije tilio da ubije, da ubije znači, da ubije onoga ko je prije. Pogledajte samo hadis u kome poslanik sallalahu alaihi wa sallame kaže da se dva muslimana sastanu sa sabljama, ubijeni i ubita u batru. Pa kažu ashabi, ja rasulullah, hada al qatil fama balu al maktul, Dobro, Allaho poslanić, ova je što je ubio, jasno nam je. To je jasna stvar. Ali šta je s ovim koji je ubijen? Zbog čega on uvatio? Pa kaže poslanik s.a.v. Innehu kjane harisan ala katru sahibi. On je, kaže, bio bližan i nastojo je svim silama da ubije svoga protivnika. U redu. Zbog čega je završao uvatio? ubio? Nije. Zbog čega je završao uvatri? Zbog nijeta. Zbog nijeta je Jer je nije htio da ga ubije. Nije ga ubio. Već je ubije, Ali je zbog nijeta s toga. Jer da ga nije ubio, ubio bi njega. Jer da ovaj nije znači ubio njega, ubio bi on njega. Pa je znači zbog toga da vršio uvac. Ovo naravno kada se ispriječi između čovjeka i činje nekog gijela. Prepreka. No međutim ako čovjek svojim izborom na nijet ideo. Nije to da učinje neko loše djelo? Pa svojim izborom ostavi činjenje tog djela, je li kažem? Nagražen. Ima navrdu za to, znači što je ostavio svojim izborom činjenje nekog djela. Isto tako čovjek cijedi o groždje. Jedan cijedi groždje za sok, a drugi cijedi groždje za vino. Jedan nagrađen, drugi každa. I jedan drugi čine isto djelo, ali je razliha gdje u, u nijetu. Čovjek ne priča sa svojim bratom muslimanom godinu dana. Zato što ga nije vidio, zato što je izgubio njegov broj telefona, zato što ovo je otpuno ispješno toga. A drugi ne priča sa njim zato što ga hoće izbjegavati. Jedan nagrađen, drugi každa. I jedan i drugi učinili su stvari. Jedan i drugi nije kontaktirao sa svojim bratom godno dana. Apostlanik s.a.v. kaže ko ostavljali svoga brata godno dana kao da ga je ubio. Ali iso ko ga bileži imam Ahmed i Kirmizi ko napusti svoga brata musklemana kao da je prolio njegovu krvu. Kao da ga je ubio ko ga napusti dakle, godno dana. Isto tako ostavljali neki stvari. Na primer žena nakon smrti muža Deset dana ne koristi ni niti se ukrašava niti se uljepšava. nakon smrti muža doziraju je znači da žali duži vremenski period koliko? i četiri mjesec i dobro, umrao je babo Koliko smije da žali? 3 Samo tri dana. Kada bi nakon tri dana ostavila da se dotira, da se uljepša, bila bi vješna. Ona može biti žalostna u svojoj duši, to je jasno, no međutim, da ostavi uljepšavanje svome mužu i dotiravanje, ne smije, to je zabraje. No međutim, jedna žena nakon smrti svoga babe deset dana se nije uljepšala zato što ne čime da se uljepša nije našla ili zaboravila a druga to učinila što žali jedna griješna druga nije griješna što je razlika ova izmeđenjih nije nije znači zbog čega je činila određenu stvar e zbog toga braće moja islamski učeniaci kažu jednu jako bitnu stvar koju mi možda ponekad ili ne shvatamo ili ne možemo sebi razjasti shvatiti Uzvišen je Allah te barake od tala ta čovjeka za činjenje nešto uvijek ovaj na dunjalku, što čini za kratak vremenski prirod, nagrađuje vječnim džennetom. Vječnim džennetom. A teatira zbog zla koje čini, nagrađuje vječnim džehennemom. Pa dobro u redu. Nedjernik šta god da učinio od zla... Zad ne postoji jedan vremenski period zbog kojeg ga bi on trebao biti pražen i da prestane da nakon Bova kazna. Pa da bude bar u prašenu predporenim da ga nema muša. Zbog čega vječna kazna njemu? Pa on nije vječno činio vi. A vječno bila kar želan. Znači to je nepravda. Znači to je nepravda. Znači to je nepravda. U zašto nije On znači, on je nijetio, da živim vječno, ja ću vječno ljubiti Nikad se prvi neće. A muhmin nijeti, ja da sam muhmin vječno, ja ću vječno biti pokoran Allah, nikad namaz ostavit neće, nekad postao će, ostavit neći. Nikad neće učiniti ono što je zabranjeno. Pa je nije tom ovaj zaslužio vječni džennet, a ovaj zaslužio šta? Vječni džahnem. A nije samo svojim dijelima. Jer ima keatira koji ne virio Allaha, jeste. I nije činio druga loša dijela iako je to dovoljno loše djelo, no međutim ne bi bio každjen takvom kaznom, međutim onda je cijelog života ostao takav, on bi, jer da je znači ostao do života takav, on bi uvijek do života bio, znači, nevijenik. Pa je zbog toga znači každjen, každjen takvom, každjen takom kaznom. Pa se ovdje znači gleda nijet. Isto tako čovjek, koji bi, na primjer, rekao svojoj ženi Jedan dan se malo posvađa, on kaže s ženi, nisi više moja žena. Šta je to sad? Jel rastava brak? Rastava? Nije to pola. Nećemo živostati lako. Ima tri puta, jel? ne radi se sa tome. Čovjek rekao, ženi, nisi moja žena. Pitamo moga, šta si nijet i u tim riječima. Šta ti je nijet? Možda vam misle, nisi moja žena? Ona kako sam ja znao prije, promijenio se ahla, tvoje ponašanje se promijenilo, postala si nervozna, postala si ovako, postala, zbog čega, kako to nisi moja, nisi moja žena? Nisi moja žena ono koju sam ja upoznao početka brata, nego si se promijenila. E tada nije razum brata, pa se pita za nijet. Zato muftiju zanima šta? Nije. A kad ju šta? Dokazi, svjedoci. Kad ju ne zanima nijet? kada nješk Kadiju, kad ne nezaniman nijet. ja nije tio to kod kad je nema to kod muftije ima muftija kadaj pečvu on ti gleda šta si nietio a kad je neko da uniet kad je neko da uniet kadija čovjek kada ubije nekoga i kada se vidi da ga je namjerno ubio kaže ja to nisam nijetio, nema toga to ne moraš doći sa dokazom nekim što ukazuje da ti nisi što ukazuje znači da ti nisi jer ovaj sudi kad je sudi i presudu pravi a muftija šta on te usmjerava i govori lahu propis. Pa ovdje znači kada se kaže čovjek da je rekao svojoj ženi nisi moja žena gleda se znači šta si nijetio. A ako je nijetio nijeti više moja žena idi iz kuće, gubi mi se, idi bavi, pušta nasi, onda kažemo to desio se talap i desio se razlog braka i onda se vraćamo da li je to prvi ili drugi ili to treći put radio pa da više nema pravo znači na svojoj ženi. Nema u šali. Dok kaže riječ, dok ta iziđe iz usta, nema šale. E jedino ima nijet kada kaže dvosmislanja riječ. Idi svojima. Hvalimo, šta si nijetio, idi svojima. Idi svojme babi da se ja malo ohladim, pa si malo ohladi, pa razmisne malo i tako dalje dok se vrate i na svoje mjesto. Nije talak. A neko idi svojme babi nijetio da bude talak, gotov, pao je talak. Znači, zato se gleda znači, šta je čovjek tio s tim što je kazao. Pa zato pogledajte, praću, kako nijet, kako nijet ima ulogu ako nije učini djelo ovakvim ili ga učini onakvim. Zato je Supjane Teudi govorio, kaže nikada nisam ništa teže liječio kod njega od njega, kaže. Uvijek nije, nije bio liječi, on mi uvijek nekako bježao i nisam ga nikako mogao je li i da bude onako kako je trebalo biti. Uvijek nije, nije bježao. Jer da čovjek do njega nije treba ispitivati i ljude, i položaj, i sve ono što čovjeka može navesti, da je zbog nečega drugoga, a ne zbog Allah, te je barak, koji je određeno djelo. Zato su neki islamski učenjaci govorili, lakše je cijelo večer ustati, i cijelo večer kanjati noćni namaz, nego donijeti iskren nijet da neku stvar. Jer ti noćni namaz ne može pobjeći, on je ispred tebe, ideš, a međutim nijet se uvijek nekako izvuče i pobjedneti, klizi iz ruke, nikako da ga uhvatiš iz srca, da on bude na mjestu i da znači bude samo zbog uzvišenog Allaha te barake Zbog toga je Abdullah ibn Mubarak govorio možda neko malo dijelo nije da učini velikim. Malo dijelo, ali ga nije učini velikim. A možda veliko dijelo postane jako malo zbog toga što čovjek nema iskrenog, potpuno iskrenog nijed. Pa znači, zato je, nije bitno, nisu bitne količine dijela, nego je bitan šta, kvalitet. Lije gluwekum, ejjukum, ahsenu, ane. Da bi vas ispitao ko će šta, ljepše raditi. Ne više, nego ko će bolje, ljepše, kvalitetnije raditi. Zato, kada dođu na sudnji dan, pobožnjak i učenjak. Učenjak dođe nema ni približno dijela koliko pobožnjak. Svak poveće noći namaz, post, sadaka, e, dobročinstvo i tako dalje. A učenjak dođe, nema toga. Ali će imati brda dobrih dijela koje neće imati pobožnjaka. Jer kod pobožnjaka je bitno da samo se klanja. Da se kaže, te i te večeri, istraje miraja ili lekolkada i toga, klanjao sam 300 rekrata. Ili 400, 500 rekrata sam klanjao. Da je čovjek iskreno brojao od 1 do 500, teško to učinio. A on 500, reki, atastine, kranje za jedno veće. Gdje je tu iskrenost? Pa mu je bitan broj, količina, kvantitet. ako kod učenjaka je bitan kvalitet. Da učini neko malo dijelo, ali da je kvalitetno sa ispravnim nijetom. I onda to malo dijelo pretekne sve ono što je učinio je li onaj ko je činio ta velika djelo. Budući da je tema nijeta duga i da je ovaj hadis zaista onakav kakvim je sve opisao poslanik s.a.s. kada je rekao U titu džavami al kelim dat mi je jezgrovit govor. Subhanallah, dači poslanik s.a.s. kaže sa jednim hadisom stvari na osnovu koji se mogu tomovi knjiga pisati. I šta god čovi da počne raditi ili da počne govoriti u sve ulazi, pomirajte literaturu koju mi imamo. Naša literatura, čuva samo jednog islamskog učenjaka, šeha kaže da može pokriti zemaljsku kuglu. On je rekao knjiga do knjige, možda je mislio se otim inša Allahotela list do lista jer knjiga do knjige Allah znaju da ne bi mogla pokriti zemaljsku kuglu. Jedinog suzme ono sve što je bilo u islamu, što je spaljeno, što je izgubljeno, što je otjeto i tako dalje. Možda, ali možda bi preciznije bilo kazati da je stavite list do lista da bi to moglo pokriti sigurno cijelu obavit iz Ovaljsku A dobro, sva ta literatura, zašto je vezana? Kako razumjeti, kur ani sunat? Ništa drugo. Kako razumjeti? 6.26 to nešto ajta i kako razumjeti kad dica postane nikada razumije? Ništa drugo. Pa je to zaista, kako je rekao poslanica o svemi, je zbrojiti govor, pa ćemo mi inšalvo htjela nastaviti narednog puta pa ćemo i završiti za lahu pomoć i govoriti o ome hadisu i o nekim propisima koji su jako, vezani, jako bitni koji su vezani za nije. Jer samo preleci tako preko ovoga hadisa u jednom predavanju i spomenutika neke osnovne stvari bila bi nepravda, kao što smo kazali o ome hadisu. A međutim, možda nam ovaj ni vrijeme, A možda ni onaj himbet, ni onaj žar, ni ona volja možda ne dozgudavim da se više o tome govori, Ali svakom slučaju mi ćemo inš Allah kjela i narodnom puto govoriti o isto momih hadis o nefrem propisima vezani za ovaj hadis. Aja da, asalilohumala rabina, muhammedu, ba'lahu, sada bi irma'in u jazak, monaha ilu